Taha Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhəmetli ve rəhimli Allah'ım adı ilə Taha Mə enzəlnə aleykəl Qur'anə li təşqa Biz Kur'an-ı ona göre nazil etmedik ki eziyete düşəsen illa Onu Allah'tan qorxanlar üçün ancaq nəsihət kimi göndərdik. Tanzilam mimman khalaqal arda O, yeri və uca göyləri yaradan Allah tərəfindən nazil olmuşdur. Allahmanu alal Mərhəmətli Allah ərşə uçaldı. Ləhû mə fə səməvəti və mə fə l-ardi və mə bəyna və mə təhətə thəra. Göylərdə, yerdə, onların arasında və torpağın altında nə varsa ona məxsusdur. وَإِن تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَامِ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 Ən gözəl adlar təkcə ona xastır. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَا Musanın əhvalatı sənə gəlib çatdı mı? اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٍّ اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي اَتِيكُمْ مِنْ هَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ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 Ana rabbuk fa khla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa Haqiqatan men senin Rabbinəm başmaqlarını çıxar Çünki sən müqəddəs Tuva vadisindəsən Wa an akhtartuka fastami'a lima yuha Man səni seçmişəm səma vəhy olunanı dinlə İnnəni anəllahu lə iləha illə anə faəbudni və aqiməssəlatə li zikri. Həqiqətən mən Allaham məndən başqa heç bir məbud yoxdur. Mənə ibadət et və məni xatırlamaq üçün namaz kıl. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى همین ساعت hükmən gələcək hər kəsə törəttiklərinin əvəzi verilsin deyə mən onu az qala özümdən belə gizlədirəm فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن Göy ona inanmayan və nəfsinin istəklərinə uyan bir kəs səni ondan yayındırmasın, yoxsa məhv olarsan. Wa ma tilka Sağ əlindəki nədir, ey Musa? Qali Musa dedi: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 və o dərhal ilan olub sürətlə sürünməyə başladı. Qalə xudha və la təxəf. Sənəidha sirətəha Allah buyurdu. Gətir onu, qorxma. Biz onu əvvəlki halına qaytaracağıq. Wadmum yadaka ila janahika tahruc baydan min Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan başqa bir möcüzə kimi ləkəsiz, ağabbaq çıxsın. Belə etdik ki, sənə ən böyük möcüzələrimizdən bir neçəsini göstərək. Firavunun yanına get, çünki o həddini aşmışdır. Qal <gülüyor> rabbi Musa dedi Ey Rabbim köksümü açıp genişlət ve yessir <gülüyor> li emri işimi yüngülləşdir vahnu'qada min lisani <gülüyor> dilimdəki düyünü aç ki yafahu <gülüyor> sözümü anlasınlar vəcəlī wazīran min ahlī mənə öz ailəmdən bir köməkçi ver hārūn qardaşım hārunu onun sayəsində mənim gücümü artır onu işimə ortaq et ki sənə çoxlu təriflər deyək وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا Və səni çox zikr edək. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا Şübhəsiz ki, sən bizi görürsən. قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى Allah buyurdu, Dilediyin sənə verildi, ey Musa! وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرْوَةً اُخْرًا Sənə bir dəfədə mərhəmət göstərmişdik. İz əvhəyna ilə əmmi O vaxt ki, anana vəh olunacaq şeyi belə vəhj etdik. Əni qði fiyhi fittəbuti, fəqdifi hifil yəmmi, fəl yülqihil Əl yulqihil yammu bis sahil ya'khudhu Onu bir sandığa qoyub çaya burax ki çay onu sahile atsın və həm mənim düşmənim, həm də onun düşməni olan birisi onu götürsün. Gözlərim önündə boya başa çatdırılasan diyə, öz tərəfindən sənə qarşı qullarım arasında məhəbbət qoyattım. İz təmşi uxtukə fətəqulu həl ədullukum alə mən yəqfuluh, fəracaqnək ilə ummikə keytə qarra aynuhə vələ təhzən, وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِتَّسِنِينَ فِي أَحْلِ مَدِيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى O zaman bacın gedib cəmaata deyirdi, sizə onun qayğısına qalacaq birisini göstərim mi? Beləliklə gözü aydın olsun,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 وَصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي مَن سَنِي özümə peyğəmbər seçdim. اذهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي Sən bə qardaşın möcüzələrimlə gedin və məni zikr etməkdə zəiflik göstərməyin. اذهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى Firavunun yanına gedin. Çünki o həddini aşmışdır. Bəqula lahu qulalan layinan Onunla yumşaq danışın. Bəlkə öyüd nəsihat qəbul etsin yaxud qorxsun. Qala rabbana inna Onlar dedilər Ey Rabbimiz biz onun bizə şiddətli cəza verməsindən və ya həddini aşmasından qorxuruq. Alalatahafa innani ma'kuma esma u ara Allah buyurdu. Qorxmayın. Çünki mən sizinliyəm. Eşidirəm və görürəm. Bəti ya u fəqulə inna rasulə rabbik fə'arsil ma'ana bani israilə və la tu'addibhum qad ji'nākə bi'ayətim mir rabbik vəs-sələmu Onun yanına gedib deyil Biz sənin Rəbbinin elçiləriyik İsrail oğullarını bizimlə göndər və onlara əziyyət vermə. Biz sənin yanlar Rəbbindən dəlillə gəlmişik. Doğru yolla gedənlərə salam olsun. İnne qad uhiya ileyna en ki, əzab haqqı yalan sayıb üz döndərənlərə veriləcəkdir. Qalə fəmən Rabbukumə ya Musa Firon dedi, Rəbbiniz kimdir ey Musa? Qalə Rabbunəl-ləzəyə ətəək kullə şeyin xalqəhə thümmə hədə Musa dedi, Rəbbimiz hər şəyə öz xilqətini verən Sonra da ona doğru yolu göstərəndir. Qala fəmə bəlül qurunil ula Firon dedi Bəs əvvəlki nəsillərin halı necə olacaq? Qala ilmuha ində rabbi fi kitabin la yadillu rabbi və la yənsə Musa dedi Onlar haqqındakı bilgi Rəbbimin yanında olan bir kitabdadır. Rabbim nə xəta edir, nə də unutdur. Ellezî ce'alə lakumul-ardə mehdən və seləkalakum fîhâ suhulan və O, yer üzünü sizin üçün beşi getmiş Orada sizin üçün yollar salmış və göydən su indirmişdir. Biz onunla cürbəcür bitkilərdən cüt-cüt yetişdirdik. Onlardan həm özünüz yeyin, həm də heyvanlarınızı yemləyin. Həqiqətən bunlarda Başa düşənlər üçün dəlillər vardır. Minha xalqunaakum və fiha nuidukum və minhā nukhrijukum tāratan ukhra. Biz sizi torpaqdan yaratdıq. Sizi ora qaytaracaq və bir daha oradan çıxardacağıq. Wa laqad araynāhu āyātinā kullahā Biz dəlillərimizin hamısını Firona göstərdik. O bu dəlilləri yalan sayıb qəbul etmədi. Qalə əciqtənə li tuxricənə min ardına bisixrikə ya Musa. Piron dedi, sən öz sehrinlə bizi öz torpağımızdan qovub çıxartmağa mı gəlməsən, ey Musa? Fələnə ətiyənəkə bisixrim bəcəl biz də sənə buna bənzər bir səhib göstərə bilərik bizimlə öz aranda görüş vaxtı təyin ed nə biz nə də sən bədə xilaf çıxmaya bu hamumuz üçün münasib bir yerdə olsun Qalə məuqidukum yəvm və ən yuhşərən nəs Musa dedi, görüş vaktınız bayram günü, cəmaatın bir yere toplaşacağı səhər vaktıdır. Fə tevəllə Firavun fə cəmaə keydəhü ətə Firavun üç çevirdi, sonra da bütün sehirbazlarının hamısını toplayıp gəldi. Qalə Musa vəyləküm la teftəru alallahi kəzəbən feysəhtəfə biəzabə və qəd xabə onlara dedi Vay halınıza Allaha qarşı yalan uydurmayın yoxsa o sizi əzabla məhv edər iftira yoxan ziyana uğrayar və tənazəu Beynahuməzaruncuə. Fironun adamları öz aralarında işləri barəsində mübahiə edib xəlvətçə söhbət ettiər. Au inhədə ilə səhiiyo yuriəni əyiyu xrijə qum Min avudi qum bisi xə Bizi Onlar dediər. Bu ikisi doğrudan da sehirbazdır. Onlar öz sehirləri ilə sizi torpağınızdan qovub çıxartmaq və sizin ən gözəl yolunuzu aradan götürmək istəyirlər. Odur ki, bütün hilələrinizi cəmləşdirib meydana dəstə dəstə gəlin. Bu gün qələbə çalan xilas olacaqdır. Alū ya Mūsā in mā antulqiyā wa in "Ey Musa, ya sən əvvəlcə əlindəkini at, ya da birinci atan biz olaq." Qāla bal Fə idə və isiyyuhum yuxayyəlu iləyhi min sixrihim ənnəhə təsə. Musa dedi, yox, siz atın. Sehirbazlar əllərindəkiləri yerə atan kimi, sehirləri sayəsində ona elə gəldi ki, onların kəndirləri və çomaqları hərəkətə gəlib sürünür. Fə əucəsə fi nəfsihi xifətən Musa. Musanın ürəyi xoflandı. Qulnā lā təxaf innəkə əntəl əlā. Biz dedik, qorxma, qalib gələn mütləq sən olacaqsan. Və əlqimā fī yəminikə təlqaf mə sanāu, innəmə sanāu qeydü səxirin və la yuflixü səxiru xaytü ətəm. Sağ əlindəkini yerə at, onların qurduqlarını uçsun. Onların qurduqları sadəcə sehirbaz hiyləsidir. Sehirbaz isə, hara gedirsə getsin, uğur qazanmaz. Fə ülqiyəs səxaratu succədə, qalu əmənnə bi rabb və Musə. Seyyarlar secdiyə qapanıb dedilər Biz Harunun və Musanın Rəbbünə iman gətirdik Qala amantum lehu qabla an adanlankum innehu lakbirukumul Fələ əqqəttiənnə eydiyəkum və ərcü ləkum min xilafin vələ əsəllibənnəkum fī cudu'in nakhl və ləta'lamunnə eyyünə əşəddü əzəbən və dedi, mən size izin vermemişdən əvvəl siz ona iman getirdiniz. Şübhəsiz ki o size sehir öyrədən böyüyünüzdür.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 fəqdimən təqaz inma təqdi onlar dedilər biz heç vaxt səni bizə gələn bu aydın dəlillərdən və bizi yaradandan üstün tutmayacağıq indi nə hökm verəcəksənsə ver sən ancaq bu dünyada hökm verə bilərsən İnna əmənnə bi Rabbinə liyəqfirə lənə xatayənə və mə əkrəhtənə aleyhi minəs-sixr və Allahu xayrun və əbqa Həqiqətən biz Rəbbimizə iman gətirdik ki, O bizi günahlarımıza və sənin bizi məcbur etdiyin sehirə görə bağışlasın. Allahın mükafatı daha xeyirli. Cəzası isə daha sürəklidir. İnnehu men ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannem fa inna Kim Rəbbinin huzuruna günahkar kimi gələrsə, cəhənnəmlik olar. O orada nə ölər, nə də yaşayar. ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك لهم الدرجات العلى Kim onun huzuruna yaxşı əməllər etmiş bir mömin kimi gələrsə, onlara ən yüksək dərəcələr nəsib olar. جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين Və dəlikə cəzəumən təzəkkə Ağacları altından çaylar axan ədim bağları Onlar orada əbədi qalarlar Bu, günahlardan təmizlənənlərin mükafatıdır Və ləqəd əuhəynā ilə Mūsā an asrib biʿibādī taḍrib lähum ṭarīqan fil baḥri yā basə lā takhāfu Biz Mūsaya qullarımla birlikdə gecə yola çıx. Əsanı suya vurmaqla onlar üçün dənizdə quru yol aç. Düşmənin sizə çatmasından qorxma, çəkinmə deyə və etdik. Fə, fə Firon öz ordusu ilə onları təqib etdi və dəniz onları qaplayıb batırdı. Fir Firon öz xalqını azğınlığa sürüklədi və onlara doğru yol göstərmədi. Ya banī Isrāʾīl laqad anjaynākum Ey İsrail oğulları, biz sizi düşməninizdən xilas etdik. Sizə sağ tərəfinizdəki dağın yanına gəlməyiniz üçün vədə verdik. Sizə göydən manna və bildiriçin endirdik. Qulumin taybatima razatnakum və la tqru fihi fahill aleykum qadabi. V men yahli aleihi qadabi faqad və bunda həddi aşmayın. Yoxsa sizə qəzəbim tutar. Qəzəbimə gəlmiş kimsə isə bədbəxt olar. Və inni lağffarun limən təbə Mən həqiqətən də tövbə edib, iman gətirib, yaxşı işlər görəm, sonra da doğru yolu tutanları bağışlayıram. Və mə Allah buyurdu Səni öz qövmdən ayrılmağa tələsstirən nə idi ey Musa? Alahum Musa dedi Onlar da arxamca gəlirlər Məndən razı qalasam deyə sənin yanına tələsdim ey Rəbbim Qâle fəinna qad fətənna qawmekə min bə'dikə və adalləhumu s Allah buyurdu, Səndən sonra qövmünü sınağa çəktik. Samiri onları yoldan çıxarttı. Fəracaə Mūsə ilə qawmihī gəbbənə əsifə. Qâle yə qawm əlem ya'idkum rabbukum və'dən həsənə. Əfə qal alaykum al-ahdu am aradtum an yahil min rabbikum fa akhlaftum Musa qazebli kederli halda qovmunun yanına qaydib dedi Ey qovmum meya rabbini size gozel bir va'd vermemişdi mi doğurdan mı bu vaxt size uzun gəldi Yoxsa Rəbbinizdən sizə bir qəzəb gəlməsini istəyib mənə verdiyiniz vədə xilaf çıxdınız. Qalū <gülüyor> mā akhlafna mawʿidaka bi-malkinā walākinna hum min zīnati qawm onlar dedilər Biz sənə verdiyimiz vədə öz ixtiyarımızla filaf çıxmadıq lakin biz o xalqın zinət əşyasından olan ağır yüklərlə yüklənmişdik Biz onları oda atdıq həmçinin Samiri də Onu oda attı. Samiri onlar üçün böyrən bir buzov heykəli düzəltdi. Buzova məftun olanlar, sizin də məbudunuz, Musanın də məbudu budur, lakin o bunu unutmuşdur dedilər.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 QABLU YƏ QAVMİ İNNNƏMƏ KHÜTINTÜM BİH VƏ İNNNƏ RABBAKUM URRAHMANU FƏTTƏBİUNİ VƏ ATIYUN ƏMRI Bundan əvvəl Harun onlara demişdi Ey qövmüm, siz bununla ancaq sınağa çəkildiniz Həqiqətən sizin rəbbiniz mərhəmətli Allahdır Mənə tabi tabi olun Və əmrimə itayət edin Qalulən nəbrəhə aləyhi əkifinə Həttə yərcə ileyna Musa Onlar Musa yanımıza qay Biz ona istayiş etməkdən əl çəkməyəcəyik dedilər Qalə yə Hərun Mə mənaqə idrəəyithəhum dallun Musa dedi Ey Harun Onların azdıqlarını gördüyün zaman sənə nə mane oldu ki Ellā tattabiʿan ifaṣayt amrī Ardınca gəlmədin. Əmrimə qarşı mı çıxdın? Qālaya binə ummā lā taʾkhud bi-liḥyati wala bi İnni xəşit an taqulə fəraqət bayna bani İsraili və ləm terqab qəulī. Arun dedi: Ey anamın oğlu, saqqalından, saçından tutma. Doğrusu mən sənin İsrail oğullarını bir-birindən ayırdın sözümə baxmadın deyəcəyindən qorxdum. Qāla fəma xətəbuka yā Sāmirī Musa dedi Məqsədin nə idi ey Samiri Qalə basıqtü bimə ləm yəbsiru bihi Fəqəbərdə qəbərdəm min əthəri rəsul Fə nəbərdəhə Fə Və kəzəlikə səvvəlatli nəfsin O dedi Mən onların görmədiklərini gördüm Mən o elçinin ləprindən bir ovuş torpaq götürdüm və onu bəzək əşyalarının üstünə atdım. Nəfsim məni buna sövq etdi. Qala fədhəb fə inna ləkə fil həyəti ən təqoolələ misəs və inna ləkə məuqidənlən tuxləfə və ənzur ilə iləhikə alləzi zəltə aləyhi əkifə. Lənharrıqənhu Musa dedi Çıx get. Sən həyatın boyu mənə toxunmayın, mən də sizə toxunmayım deməli olacaqsan. Sənə həm də qurtula bilməyəcəyin əzab günü gözləyir. Sən sitayiş etdiyin məbuduna bax Biz onu yandıracak, sonra da denize sovuracağıq. İnnamə ilahukumullahul-ladzi la ilaha illa huve Sizin məbudunuz yalnız özündən başka hiçbir bir olmayan Allah'tır. O ilm ilə hər şeyi əhatəyir. Kəzəlikə nəqussu aləykə min ənbəi mə qəd və qəd ətəynəkə min lədünnə zikrə. Beləcə olub keçmiş əhvalatlardan sənə danışırıq. Artıq sənə öz tərəfimizdən zikr vermişik. Mən əğrəz ənhu fəinnəhu yəhmilu yevməl qiyaməti vizrə. Ondan üz döndərənlər, qiyamət günü ağır bir günah yükü daşıyacaqlar. <gülüyor> Onlar bu vəziyyətdə əbədi qalacaqlar. Qiyamət günü onların daşıyacağı yük, nə pis yük olacaq. Yevm O gün sur üfləcək və o gün günahkarları gözləri göm göy halda bir yere toplayacaq. Yataxafatuna baynahum illa Onlar öz aralarında pıçıldaşıb deyəcəklər Dünyada cəmi 10 gün qaldınız. Nəhnu a'lemu bima yaquluna iz yaqulu amsaluhum tariqatan Biz onların nə deyəcəklərini də yaxşı bilirik. Onların ən ağıllısı dünyada cəmi 1 gün qaldınız deyəcək rabbi nasfa Səndən dağlar haqqında soruşurlar. Dey ki, Rəbbim onları dağıdıb havaya sovuracaq. Oranı boş düzəngəyə çevirəcəkdir. La tərə fīhə əvəcə vələ əmtə Sen orada ne bir eniş ne de bir yokuş görməyəcəksən Yəvmə idin yəttəbi'ûnə dəəyələ əvəcələ Ve qaşətil asvətü lirrəhməni fələ təsməu illə həmsə O gün insanlar hiçbir yana meyil O gün insanlar hiçbir yana meyil etmeden Carçının arxasınca yeliyəcəklər. Mərhəmətli Allahın qarşısında səslər kəsiləcək və sən yalnız pıçıltı eşidəcəksən. Yevme idin la tanfaşşafaətu illə O gün mərhəmətli Allahım izin verdiyi və söz deməsinə razı olduğu şəxslərdən başqa heç kimin şəfaayəti fayda verməyəcəkdir. İələmu Allah onların gələcəyini də keçmişini də bilir. Onların elmi isə onu ehtiva edə bilməz. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب yaşayan yaratılanların qeyyumi olan Allah qarşısında zəlil bir görkəm alacaq günaha batanlar isə ziyana uğrayacaqlar وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا olub yaxşı işlər görən şəxslər isə nə haqsızlıqdan nə də naqislikdən qorxmazlar وَاَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَصَدَفْنَا فِيهِ ONU ƏRƏBCƏ QURAN OLARAQ NAZİL ETTİK Biz ORADA TƏHDİDLƏRİ DÖNƏ-DÖNƏ AÇIQLADIQ ki, BƏLKƏ ONLAR pis ƏMƏLLƏRİNDƏN ÇƏKİNSİNLƏR və ya ibrət alsınlar. Te taala Allahul melikul hak. Və la ta'cən bil quran min qabl an yuqda ileyke vahyuhu. olan Allah ucadır. Onun ayələrinin vəhyi sənəd tamamlanmayınca QURAN-ı oxumağa tələsmə və ey Rəbbim, elmimi artır Və ləqəd əhidlə ilə ədəmə min qablu fə nəsiyə <Sessizlik> və ləm nəcidləhu Biz bundan əvvəl Adəmlə də əhd bağlamışdıq, lakin o əhdi unutdu və biz onda əzm görmedik. وَاِذْ Bir zaman mələklərə Adəmə e səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O səcdədən imtina etdi. Faqulna Biz dedik ey Adem bu hem senin hem de zevcenin düşmanıdır. O sizi cennetten çıkartmasın yoksa bedbaht olarsın. İnne laka alla taju'a fiha wala Sen orada nə acı qalacaq, nə də çılpaq olacaqsan. Wa annaka la tadma fiha wala Sen orada nə susuyacaq, nə də bürküdən əziyyət çəkəcəksən. Wa wasa ilaihis şeytanu Adəmə həl ədulluk alə şəjərətu l və mulkə lə yəbələ. Şeytan ona vəsfəsə edib dedi: "Ey Adəm, sənə əbədiyyət ağacını və tükənməyəcək bir mülkü göstərimmi?" Wa əkələ minhā fabdat lahumā səwātuhumā və tafiqā yaxsıfān aləyhimā min waraqil-cənnə. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ də ondan yedilər və ayıp yerləri özlərinə göründü. Onlar üstlərinə cənnət ağaclarının yarpaqlarından örtməyə başladılar. Beləliklə Adəm Rəbbinə asi olub səhv yol tutdu. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَا Sonra Rəbbi onu seçib tövbəsini qəbul və onu doğru yola yönəltdi. قَالَ <gülüyor> اَحْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Allah buyurdu, bir-birinizə düşmən kəsilərək hamınız buradan yerə enin Məndən sizə doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman, hər kəs mənim doğru yol göstərən bələtçimin ardınca geçsə, nə yolunu azar, nə də bədbəxt olar. Kim mənim zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq və biz qiyamət günü onu kör kimi hüzurumuza gətirdəcəyik. Qalə Rabbini məhəşərtəni ə'mə və qəd kün tübəsirə. O, diyəcək, Ey Rabbim, mən dünyada görürdümsə, indi ne üçün məni kör olaraq gətirdin? Qalə kədəlikə tətkə ayətunə və kədəlikəl yevmətunsa. Allah diyəcək, Elədir. Çünki sənə ayələrimiz gəldi, sən isə onları unutdun. Bu gündə sən beləcə unutulacaqsan. Wa Biz həddi aşanı və Rəbbinin ayələrinə inanmayanı belə cəzalandırırıq axirət əzabı isə daha şiddətli və daha sürəklidir afəlam yehdiləhum kam əhləknā qabləhum minəl qurūni yamşūna fī masākinhim in fī zālika onlardan əvvəl öz məskənlərində gəzib dolaşan Neçə nəcə nəsilləri məhv etməyimiz onlara dərs olmadı mı? Həqiqətən bunda ağl sahibləri üçün ibrətələr vardır. Ələulən kelimətün səbətənir rabbik ləkala lizamun və tərəfindən əvvəlcədən vəd edilmiş söz və müəyyən edilmiş bir vaxt olmasaydı Azab onları dərhal yaxalırdı. Vasbir ala ma yequlun ve sabbih bi hamdi rabbika qabla tulu'i şemsi ve qabla ghurubiha. Ve men ana illayni Onların dediklərinə səbr et. Günəş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 وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبِقَا Kafirlərdən bəzisini sınamaq üçün, onlara dünya həyatının bərbəzəyi kimi verdiyimiz şeylərə gözünü dikmə. Rəbbinin rüzisi daha xeyirli və daha davamlıdır. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاَصْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا Nəhnu nərzukukə vəl-aqibə lit-taqva. Aylana namaz qılmağı əmrid. Özünlə onu səbrlə yerinə yetir. Biz səndən ruzu istəmirik. Əksinə sənə ruzi verən bizik. Gözəl aqibət təqvaya bağlıdır. Və qəlu ləulə yətiyənə bi-ayətin min rəbbi. Əوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَتُمَا فِى الصُّحَفِ الْاُولَى Kafirlər, ne üçün o Rəbbindən bizə bir dəlil gətirmir, dedilər. Məyər onlara əvvəlki səhifələrdə olanların açıq aydın dəlili çatmadı mı? وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا La qalu biz onları bundan evvel azapla məhv etsəydik deyərdilər. Ey Rəbbimiz, nə üçün bizə bir peyğəmbər göndərmədin ki, biz də zəlil və rüsvay olmazdan əvvəl sənin ayələrinə tabi olaq kul kullun mutarabbisun fə terabbəsu, fəsətə'ləmûnə mən ashabu s-siratı s-səviyy hamı gözləyir, siz də gözləyin. Yaxında siz kimin doğru yol sahibi olduğunu və kimin haq yola yönəldiyini biləcəksiniz.